Знову в Енджелфілді За день до приїзду в Енджелфілд я, їдучи поїздом, уявляла собі шумну картину бурхливої діяльності зі знесення руїн. Ось старші будівельники вигукують вказівки вимахуючи руками, наче самофорами. Повільно обертаються величезні крани, чути, як розбивають каміння. Натомість, підійшовши до брами і поглянувши на об'єкт, що був приречений на знесення, я пересвідчилася. Наразі все лишилося без змін. Скрізь панувала тиша. За туманом майже нічого не було видно, навіть стежину, якою я йшла. Я то знаходила, то знову губила її. Потім підвела голову і пішла на осліп, повторюючи маршрут, який запам'ятала з попереднього приїзду. І керуючись спогадами про опис, почутий раніше від міс Вінтер. Мапа, що зберігалася в моїй голові, виявилася точною. Я вийшла до парку саме в тому місці, де її розраховувала. Темні обриси тисових насаджень були схожі на невиразно намальовані декорації, сплощені до двовимірності порожнім заднім планом. Дві бетоноподібні форми, схожі на капелюхи-циліндри, наче плавали в тумані, бо їхні стовбури розчинилися в білій імлі. За 60 років вони розсипалися і втратили форму. Але все одно мені легко було уявити їхню колишню геометричну бездоганність. Утім, і Енджелфілд уявлявся мені не призначеним до знесенню руїною, а величезним будинком, де мешкають люди. Здавалося, всі ці руки так само ефемерні, як і розпорошені в повітрі клаптики води, і вони так само випаровуються з першими ж променями зимового сонця. Я піднесла до очей годинника і подивилася, котра година. Я домовилася зустрітися з Аврелієм. Але ж як його знайти в такому тумані? Тут можна блукати нескінченно і так і не зустрітися з іншою людиною, навіть якщо вона, людина ця, пройде повз на відстані простягнутої руки. — Агов! — гукнула я. — Агов, здрастуйте! — відповів чоловічий голос. Було неможливо визначити, далеко він чи десь поруч. «Ви де?» Я уявляла собі Аврелія, який вдивляється в туман, шукаючи хоч якийсь орієнтир. «Я біля дерева», – донеслися до мене приглушені слова. «Я теж біля дерева», – озвалася я. «Але гадаю, ми біля різних дерев, бо чути, що ви десь не поруч. Але мені здається, що ви десь поруч. Правда?» Тоді стійте на місці і щось казіть, а я йтиму на ваш голос. Ви маєте рацію, чудовий план. Тільки от не знаю, що казати. Просто так розмовляти дуже легко, а на замовлення не так-то просто. Погода просто жахлива. Ніколи раніше не доводилося бачити такого туману. І поки Аврелій говорив, я заглибилася в білу хмару і йшла за ниткою його голосу, що тяглася крізь туман. І раптом я побачила її. Повз мене пропливла тінь, ледь помітна на тлі водянистого світла. Я була майже впевнена, що то не Аврелій. Несподівано відчувши, як несамовито закалетало моє серце, я простягла руку, боязко і водночас із надією. Але постать відхилилася і попливла геть. Аврелію? Я сама відчула, як тремтів мій голос. «Що? Ви й досі там? Звичайно, а де ж іще?» Голос його пролунав не з того боку, де щойно була тінь. Що ж то було? Якийсь ефект, спричинений туманом? Настрашена тим, що могла б побачити, якби почекала трохи довше, я нерухомо стояла і вдивлялася у водянисте повітря, бажаючи, що поряд зі мною знову вигулькнула та постать та замість неї вигулькнув Аврелій. «Ага, ось веде!» – забубонів позаду мене його басовитий голос. Аврелій стиснув мене за плечі своїми руками в рукавичках і повернув до себе. «Господи, та ви ж бліді, як полотно, Маргарет! Можна подумати, що вам зустрівся привид!» Ми пішли прогулятися в парк. У своєму пальті Аврелій здавався ще вищим та міцнішим, а я у своєму сірому, як туман, почувалася поряд із ним маленькою, та якоюсь наче ілюзорною. Як ваші справи з книжкою? Поки що це не книжка, а нотатки, записи інтерв'ю з міс Вінтер і результати досліджень. Сьогодні ви теж досліджуватимете? Так. А що саме? Та оце хотіла зробити кілька знімків. Але погода все зіпсувала. За годину розвидниться, цей туман ненадовго. Ми вийшли на стежину із шерегами конусоподібних насаджень обабіч, які розрослися так, що майже перетворилися на живоплід. А ви, Аврелію, ви чому сюди приходите? Ми дійшли до кінця стежини і увійшли у простір, де, здавалося, нічого не було, крім туману. Небавом перед нами постала стіна тисів, удвічі вища за Аврелія, і ми пішли уздовж неї. На траві на листі я помітила поблискування, то з'явилося сонце. Волога, що висіла у повітрі, почала випаровуватися, довкола розвиднювалося. Пройшовши уздовж височеної тисової стіни, яка виявилася окружністю, ми повернулися на ту саму стежину, з якої зійшли. Коли моє запитання геть загубилося в часі, і я вже втратила певність, чи ставила його взагалі, Аврелій відповів. Тому що я тут народився. Я різко зупинилася. Аврелій побрів далі, не помітивши, який ефект справили на мене його слова. Мені довелося ледь не бігцем наздоганяти його. Аврелію? Вхопила я його за комір пальта. «Це правда? Ви тут народилися?» «Так. А коли?» На його обличчі з'явилася якась дивна сумна посмішка. «У свій день народження». Забувши про обачність, я стала наполягати. «Зрозуміло, але коли саме?» «Може, десь у січні, а може у лютому, можливо, навіть наприкінці грудня». Приблизно 60 років тому. Боюсь, оце і все, що я знаю. Я спохмурніла, пригадавши, як минулого разу він розповідав мені про місі Слав і сказав, що матері в нього не було. Гаразд, але і названа дитина теж може принаймні знати, коли в неї день народження. Аврелію, ви хочете сказати, що ви знайда? Саме так, я знайда. Від розгубленості я не знала, що й казати. До всього звикаєш, і до цього теж. Мовив він, і мені стало соромно, що йому доводиться втішати мене через його ж власну біду. І ви звикли? Він уважно поглянув на мене, явно вирішуючи, чи слід йому розкривати переді мною душу. Якщо щиро, то ні. Ступаючи повільно і важко, наче каліки, ми рушили далі. Туман майже зник. Магічні образи класичного парку втратили свою чарівливу загадковість і постали перед нами тим, чим насправді й були – занедбаними кущами і живоплотами. «Отже, місіслав, Слав, – почала я, – знайшла мене, саме так. А вашими батьками були... Не маю уявлення, хто був моїми батьками. Але ж ви знаєте, що народилися тут, у цьому будинку. Аврелій засунув руку глибоко в кишень. На його обличчі з'явився напружений вираз. Це важко пояснити, тим паче, що я не маю жодних доказів. Але я знаю, що я тут народився. Я це дійсно знаю. Аврелій кинув на мене швидкий погляд. Я глянула на нього у відповідь, очима заохочуючи його продовжувати. Інколи людина підсвідомо набуває знань. Знань про себе. Таким чином можна дізнатися про той час, коли ще була неспроможна щось запам'ятати. Я кивнула. «У ніч, коли мене знайшли», – говорив Аврелій, – «тут, у Енджелфілді, сталася велика пожежа». Про це мені розповіла Місіслав, Слав, коли мені було дев'ять. Казала, що не могла не розповісти, коли вона вперше взяла мене на руки, моя одіж відгонала димом. Потім я пішов дивитися на згарище. І тепер приходжу сюди постійно. Пізніше я знайшов в архіві місцеву газету з повідомленням про пожежу. У всякому разі... У його голосі чітко чулася вдавана безтурботність. Людини, яка розповідає щось дуже для неї важливе, історію настільки для неї дорогу і виплакану, що її значущість доводиться вбирати в одіж байдужої легковажності. На той випадок, якщо співрозмовник не виявить належного співчуття. У всякому разі, щойно я прийшов сюди, то відразу ж усе відчув і збагнув. «Тут мій дім», – сказав я собі. тут. Я з'явився на світ. Жодних сумнівів бути не може, бо я це знаю і відчуваю. З останніми словами Аврелія його вдавана байдужість несподівано зникла, і в голосі з'явилася схвильована проникливість. Він прокашлявся: Звісно, я не думаю, що хтось мені повірить, бо не маю фактичних доказів лише збіг дат і неясні спогади місіслав про мою. Про мою пропахлу димом одіж, і все. А ще моє власне переконання. Я вірю вам, мовила я. Аврелій прикусив губу і відвернувся наша розмова, його щирість, оцей туман, несподівано вивели нас, немовби на півострів взаємної довірливості. І я відчула, що ось ось розповів йому те, чого ніколи нікому не наважувалась розповісти. Уже готові слова миттю влетіли з граєю птахів у мою свідомість і враз упорядкувалися вречення, яким не терпілося зірватися з вуст, наче вони довгі роки чекали цього моменту. «Я вірю вам», – повторила я, не встигаючи вимовляти слова, що нетерпляче юрмилися в горлі. Я теж мала колись схоже відчуття. Знання того, що, здавалося б, знати неможливо. Це підсвідоме знання. Воно походить з того періоду життя, коли людина ще не в змозі щось запам'ятати. І тут я знову побачила Оте. Краєм ока я помітила, як неподалік щось ворухнулося і в ту ж мить зникло. Ви його помітили, Аврелію? І він поглянув туди, куди і я. На піраміди класичного парку і далі. «Що саме? Ні, і я не помітив нічого». Воно з'щезло, а може ніколи там і не з'являлося. Я повернулася до Аврелія, але було вже пізно. Я втратила самовладання, а разом із ним і момент щирості. «А у вас є день народження?» – спитав Аврелій. «Так, у мене є день народження». Усі слова, що їх я так і не спромоглася вимовити, повернулися кудись туди, де вони тихенько переховувалися всі ці роки. — А ви дозволите занотувати дату? — з ентузіазмом запитав він. — Щоб згодом надіслати вам картку із вітаннями. Я вимушено всміхнулася. Мій день народження вже скоро. Аврелій розгорнув маленький синій записничок поділений на місяці. Дев'ятнадцятого. Сказала я, і він зробив запис. Олівець у його величезній долоні здавався зовсім маленьким і з зубочистку завбільшки.